att Det var dags nu. Okej, okay, vad då? För mig att komma ut. Ut vad då? Nej, men som gay. Jaha, okej. Okay. Men gillar du killar alltså? Nej, inte sexuellt. Nej, men då kan du inte vara gay, Martin. Nej. Jag tänkte det betyder ju glad egentligen. Ja, men nej, du kan inte komma ut som gay om du gillar tjejer. Men jag tänkte att det var lite som en solidarisk handling för jag tycker alla har rätt att älska den de vill. Jo men det, det är så är det, det är helt rätt Men du behöver inte komma ut som gay för det Martin Kan jag komma ut som något annat då? Jaha Som att jag har tittat på Paradise Hotel Nej men där går min gräns Det där kan jag absolut inte acceptera Don't tell me that your life is dull and grey My only answer is hey, hey, hey, hey Let's go crazy in the wild And if by chance we make a shot That just means that we're alive and healthy Hej och välkomna till 86 avsnittet av Bonuspappan och... Plusmamman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Jag tänkte den här låten som spelas innan, mm. det var länge sedan du pratade om den. Jaha, ja just det. Den är ju gjord av Karin och Markus Bodin, mina kompisar från journalisterhetsskolan i Sundsvall. De gick två år under mig men var med och gjorde de första studentspexeln. Och sedan så skrev de låtar som skulle vara lite parodi på country med campingtema. Så den här första låten heter Rent a Tent och den spelades in i Stockholm och då var jag trummis så det är faktiskt mig ni hör. Jag borde veta bättre än att fråga dig, man får alltid något långt svar. Men vi hälsar till Josefin som undrade om låten att nu vet du var den kommer ifrån. Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg med Omnöjd. Din kompis i bredlådan? Ja, eller framförallt på webben www.hn.se. Det är alltid snack om huruvida man ska prenumerera eller om det räcker med att bara ha den på paddan. Men det som är bra med att man prenumererar är att man både kan få den i bredlådan och läsa den på nätet. Just det, det kostar inget extra. Nej. Veckans gäst är Tommy Tott, som han kallar sig i sin blogg. Vem är han egentligen? Han är från Östersund men bor nu dig i Malmö med sin sjöman och sin lilla hund och deras lilla hund ska vi väl säga. Som heter Chanel. Som är jättesöt. Hunden alltså. Tommy kanske också är söt <laughs> men jag tänkte inte på honom på det sättet. Han kommer ju att berätta lite om hur hans familj har reagerat och vad han möter för fördomar just för att han är homosexuell helt enkelt. Mm, han kom ut som 18-åring och ska berätta lite vad som hände efter det. Han kommer ju från en rejält stor familj, sju syskon var de. Och sen väldigt många barn som var fosterhemsplacerade hemma hos dem i olika omgångar också. Ja, och man kan ju följa honom på hans populära blogg Tommy Tott. Mm. Ska vi ta lite av vad som har hänt i veckan här? Jag har minns inte jättemycket. Jag tycker veckan har gått så snabbt. Barnvecka och jobbvecka. Det jag minns mest är ju i onsdags när jag var med i Varbergsposten med min, vad kan vi kalla det? Wedding Challenge. Att jag ska gå ner 30 kilo på 30 veckor tillsammans med min PT PT Petra mm. från Golden Wellness här i Varberg. Mm. Och Varbergspostad är ju en tidning som går ut i alla hushåll. Så att jag fick ju en otrolig uppmärksamhet just den dagen och jag har haft hela veckan. Det har ju varit till och med, låt som att vi bor i en jätteliten stad men det har varit folk som har stoppat mig på gatan som jag faktiskt inte känner. Jaha. Och så oh hur går det nu? Jaha. Maten och träningen, vad ska ni gifta, var roligt. Mm. En liten tant och sådär. Folk tittar lite extra. Och så har jag ju fått ganska många nya följare på mitt Instagram. Och... Eh, om ni vill följa min resa så är det ju på Plusmamman. Ni ska titta in där. Mm, det är spännande och går ju väldigt bra hittills. Jag tycker du är jätteduktig både med att äta nyttigt och att träna nästan varje dag. Ja, precis. Jag tränar pass tre dagar i veckan och sen så går jag varje dag en timme. Mm. Annat som har hänt i Sverige som jag minns är ju mer på nationell nivå att vi har fått en statsminister som är samma som tidigare, Stefan Löfven. Där blir det väl spännande oavsett vad man har för politiska åsikter att se hur den här mittenregeringen kan hålla ihop. Ja, det är väl väldigt eh, ovanligt att eh, just den konstellationen... Ja, vad jag förstod så var det de som avstod från att rösta var samma sak som att rösta ja. Ja, just det. Om man inte röstar nej till en eh, statsminister nedlagd röst. räknas ju inte så då var det tillräckligt många som röstade ja då. Ja, Men hur är det med Vänsterpartiet? De hade ju blivit lovade saker som verkar vara lite lummigt ifall det ska hållas eller inte. Ja, det är det, det? det som är det kluriga tror jag där att Jonas Sjöstedt har en uppgörelse med Stefan Löfven som inte är skriftlig utan där han säger då, Vänsterpartiets ledare att ja men ett handslag duger. Jag har fått löfte om att reformerna från förra mandatperioden kommer att upprätthållas och de kommer inte införa några som han tycker då borgerliga eller alliansfrågor då vad gäller skatter till exempel. Men sen så finns det ju en överenskommelse faktiskt som är skriftlig där Socialdemokraterna har lovat Liberalerna och Centern en del reformer. Så att det blir spännande att se hur länge det här håller men de tycker ju att det är bättre än att ge Sverigedemokraterna en vågmästarroll så att eh, det är väl därför det har kommit till det här. Annars hade det ju blivit omval faktiskt och just nu så har ju SD ihop med Moderaterna och Kristdemokraterna majoritet i senaste väljarundersökningen så ett omval hade kunnat ge ett annat valresultat. Mm. Historiskt kommer det att bli i alla fall detta som har hänt att vi var utan regering så pass länge. Och sen en annan historisk sak, en långkörare, är att Katarina Frostenson har lämnat Svenska Akademin. Jag vet inte hur intresserade våra lyssnare är av det, men... Är hon en bonusfamilj? <laughs> Nej, jag vet att hon är gift med den så kallade kulturprofilen som har blivit dömd till fängelse för våldtäkt. Mm. Och det sägs även att hon har läckt uppgifter till honom på vem som ska få Nobelpriset och vem som ska väljas in i akademin. Och så har han i sin tur spridit det. Men det är ju inte bevisat. Men nu har de gjort en överenskommelse att hon ska få en viss summa per månad så att hon kan fortsätta arbeta som poet. Och så får hon det som en slags pension istället för att sitta i akademin och arbeta där. Mm. Hade du kunnat hålla dig... Om jag hade vetat vem som skulle få... Och så. Det hade ju varit upp till dig i så fall. Jag hade ju säkert gärna velat veta och jag hade jag fått veta så hade jag inte spritt det vidare. Det är intressant, det finns ju många sådana sammanhang där någon i ett äktenskap eller i en parrelation får veta någonting som egentligen ska vara hemligt. Mm. Jag vet inte om jag har kanske någon gång sagt saker till dig som jag har fått veta i tjänsten men som antingen inte ska komma ut alls. För att eh, det kan vara känsliga uppgifter om någon kändis till exempel som jag får fått reda på. Eller om någonting som ska presenteras om en vecka eller så där. Men jag litar ju på att du inte sprider vidare det i så fall. Vi får väl se. <här> <här> Nej, du är duktig på att hålla hemligheter och jag är inte så överdrivet nyfiken. Så att... Nej, det funkar Nej, bra. Det funkar bra. <här> Ni är helt trygga med att berätta saker för Martin. <här> en som berättade sin stora hemlighet när han var 18 år som han själv hade vetat sen han var i 11 års åldern var ju Tommy som vi intervjuade i Malmö och den hemligheten som vissa i hans familj nog visste om eller hade på känn och vissa blev tyvärr då negativt överraskade var, var att han var gay men eh, ni får själva höra lite hur hans liv har varit i Malmö som vuxen Hej och välkommen till podden Tommy Tott. Hallå. du <laughs> i Malmö är vi egentligen? Eh, vi är i Malmö. Mm. Men du är inte här ifrån Nej. Jag är född i Upplands Väsby och uppväxt i Östersund. Mm. Jag råkar ju veta att du har växt upp i en väldigt stor familj. Du får berätta lite. Mm, jag kommer från en familj där jag har sju syskon. En kärnfamilj. Alla syskon har samma mamma och pappa. Mm. Uh, och utöver det så jobbade min mamma på heltid som uh, familjehem. Mm -hmm. Så var sammanlagt under tiden har jag haft 48. 48 syskon? Syskon boende Fos, hos oss. Ja, syskon, syskon boende hos oss. Ja, ja. Kan man hålla reda på alla då? Nej, uh, nej, det kan man verkligen <laughs> inte. Och tur är att uh, det var utspritt så alla var inte samtidigt. Nej, istället. Hur utspritt är själva dina syskon, de sju? Vad är det åldrar från? Oj gud, det här med syskon. Uh, jag har ju jättesvårt för att komma ihåg ålders. Mm. På, mm. Men eh, min yngsta eh, lilla syster är 26, tror jag. Och äldsta brorsan är runt 40-någonting. Mm. Mm, så det är däremellan. Och du ja. är någonstans i stilmellan ja, där. Ja. <laughs> och då har du ett antal syskonbarn också nu då, ja. Mm, mitt 27 syskonbarn kom för en månad sedan <laughs> Och då räknar du inte fostersyskonen då? Nej. Med. <laughs> ja, det är häftigt. Sen vet vi ju att det har varit lite... Klurigt där med relationerna i familjen. Mm. det var när jag kom ut som homosexuell. Ja, just det. Som relationen. Mm. för att jag kom ut när jag var 18. Och där familjemedlemmar innan jag kom ut hade uttryckt sig väldigt illa om mm. just homosexuella män. Mm. Mm. Och hur blev det då när du berättade? Kan du minnas tillbaka lite? Min nästa bror ringde jag på telefonen eftersom han bor i Motala. Och när jag berättade detta för honom så la han på. Men sen mm. ringde han upp och sa att ja, jag vet ju vad, han, vad jag vet vad han mm. tycker mm. om detta. Han accepterar mig för den jag är. Man har fortfarande svårt för just homosexuella män. Mm. Att homosexualitet har varit någonting svårt för honom. Men han accepterar mig för den jag är. Mm. Men har det funnits någon speciell, vi säger, religiös del av det? eller hur, Nej, hur har det? aldrig. Jag vet inte riktigt vad det är. Jag tror att det bottnar sig i grund och botten i osäkerhet. Mm. Så finns det delar av din ursprungsfamilj som du inte har alls kontakt med nu på grund av detta? Jag tror att det är på grund av detta, ja. Mm. Mm. Mm. Mm. ja det känns som så i alla fall. Mm. Men var det ingen som hade förstått det? Och Jag menar, du måste ha vetat om det mycket längre. Gud, jag har vetat, ja. vetat om det sedan jag var runt 11 år. Ja, det brukar vara så. Ja. Min mamma sa att hon har gått att vänta på detta sen. Ja, sedan mm. jag var liten. Mm. Mamma och pappa, precis. Hur reagerade de? Kanske är det allra viktigast. De tyckte de var lättnade att jag kunde leva det liv jag ville. Det var därför jag flyttade till Malmö också. Mm. Och sen har du varit nu i ett långvarigt förhållande. Mm, 13 år. Det är imponerande tycker jag. Det är det. Och han är sjöman. Han jobbar som sjöman. Ja. Han jobbar som hotell- och restaurangchef på en passagerarfärja mellan Danmark och Norge. Mm. Och då är han borta 14, 14 dagar är han borta Det mm. brukar det vara 14 dagar borta och 14 dagar hemma Men nu ska han vara borta i 24 dagar mm. Mm. Ja, Det är långt <laughs> ja, Fyra julen gör ombord ja. Hur gör man då för att hålla liv i relationen? Det är sms Och facetime Och sociala medier mm. Och sen så när han är här Då är han mer ledig Då, ju. då kanske mm. ni kan Hinnar göra extra mycket. Mm, så att jag försöker eh, att jobba lite extra när han är borta. Och eh, kunna ta ut lite extra ledighet när han är hemma. Mm. Mm. Och så har ni en liten eh, persig bebis som vi kan höra lite grann här i bakgrunden. Hon håller på och slickar hälle här. <laughs> ja, hon har lilla Chihuahua Chanel. Hur gammal är hon då? Hon är tio år. Tio år, ja. Mm. I mina sociala medier eh, kallar jag henne kampunden. Kampunden. <laughs> ja. Det är ironiskt. <laughs> ja. Folk har ju så mycket fördomar om små hundar. Men detta är en liten hund i det, Eller en stor hund i ett litet format. Uh -huh. Och hon har jagat en och annan. Så kallad <laughs> kamphund. <laughs> ja. En tuffing. Det är en liten tuffinge. Mm -hmm. Kan man se, vissa säger ju att man... Har husdjur nästan som bebisar. Och, och nästan som barn. Ja, det, detta är våra babys. Eftersom mm. vi inte har barn själv. Mm. Så detta är våra babys. Fruktansvärt bortskämt. Speciellt av sjömannen. <laughs> <laughs> <laughs> är det någonting ni funderar på annars med, med barn? Ja, det här med barnafrågan och eh, homosexualitet. Det är alltid ett hett ämne. Och skapar mycket känslor. Eh, både jag och eh, sjömannen har alltid... I alla fall jag har sagt att när vi gick in i vår relation att jag vill inte ha egna barn. Nej. Jag älskar barn mer än allt annat men egna barn har jag aldrig velat ha. Mm. Och detta får man ju, man får ju aldrig säga att man aldrig vill ha barn. För det vet man ju aldrig. <laughs> men det är roligt med barn men det är inget vi vill ha själv. Nej. Vi lånar hellre andras barn, skämmer bort och sen lämnar tillbaka hemma. Ja. Det, är det, är perfekt. det är jätteskönt. <laughs> Och sen har du den här bloggen som också heter Tommy Tott. Ja. Yeah. Kan du berätta om den, hur den kom till och mm. vad det är kärnämnet i den? Bloggen kom till när jag flyttade från Östersund till Malmö när jag träffade skömanen för att min familj lättare kunde följa med. Min vardag här nere mm. jag kunde börja om på nytt och leva som öppet homosexuell. Mm. Så att jag skrev ju högt och lågt då hur livet var. Mm. Jag räknade inte med att det skulle bli så populärt. Så är det. Som det blev. Och du var ju ganska tidig då med en blogg och kanske hittade ett ämne och en, mm. en nisch som, där det inte var tonårs-sjeja just. Ja. Utan man fick en annan inblick då. Mm. Det var det. Eh, upplever ni någon gång, nu är vi ju på 2018. Kanske till och med 2019 när det här sänds. Om man tycker att det. Fördomar ska ha lagt sig, men nu. upplever ni några fördomar, hatbrott, något sådant? mycket. Mm. Jag får en hel del eh, i perioder mail mm. med tyckande och tänkande. Och, och även i vardagen, vi vågar ju inte gå hand i hand för att få blick, blickarna mm. Och då bor ni ju ändå i Sveriges tredje största stad. Ja. <laughs> Det är ju pinsamt egentligen att, mm. att vi inte har kommit längre. Ja, faktiskt. Vi har kommit långt men vi har lång väg att gå innan. Mm. Mm. Hur hanterar ni det känslomässigt? Är det något som tynger i ert jobbigt eller skakar du av det? det? Hur, hur är du som person? Alltså, jag försöker ju skaka av det självklart. När man ser går på stan som nu är juletid, där det är mycket kärlek och folk, mm. folk visar extremt mycket kärlek och då önskar jag också att vi skulle kunna. Men eftersom jag har blivit utsatt tidigare, mm. 2015 blev jag påhoppad och sparkad i ryggen. Mm. Mm. Och efter det så känner vi att det inte är värt det, Nej. även fast vi skulle vilja. Mm. Precis, och det är ju synd att det blir så, mm. för att vi skulle verkligen behöva då att fler höll varandra i och visade mm. kärlek. Så att man redan från, alltså man ser det mer naturligt i vardagen. Men mm. det är klart att blir man då påhoppad så förstår jag att man inte skulle våga... Mm. Att det som du säger inte är värt det. Mm. Mm. Men sen så har du väl fått positiva reaktioner av unga killar och tjejer som kanske funderar på ska jag våga komma ut offentligt och ja. ska jag våga flytta ihop med någon? Och... Ja, jag har följare som har följt mig sedan i början av min bloggkarriär som än idag ger mig fantastiska mejl och kommentarer. Och... Mm. Jag har föräldrar som mejlar också och tackar mm. för min råhet och min öppenhet i bloggen. Mm. Mm. Eh, och att de misstänker att någon av deras barn är homosexuella mm. Men de vet inte riktigt hur de ska ställa sig till. Nej, hur, hur ska man, tycker du, som förälder? Jag menar, din mamma, hon väntade mm. ut dig på ett sätt. Mm. Och jag menar, så kan man göra. Men man kan vara ännu kanske mer aktiv som förälder och gå in och ställa frågor. Och, och sådär också. Vad, vad tror du? Jag, önskar, best... jag, jag hade önskat att de mina föräldrar faktiskt ställde. Frågan Och lät mig få en chans att Svara för mm. mig mm. För när man går Och funderar Och funderar på hur man ska berätta Och när man ska berätta och Det är mycket tankar och känslor om att Vad kommer föräldrarna tycka vad, hur, vad funderar de på mm. Så jag tycker ställ frågan men tvinga aldrig sitt barn Att erkänna men Visa stöttande man kan prata om Ja, och just då säga det. Att ja, och om man läser om någon annan, mm. eller ser någon på tv, eller sådär, att, att det kan vara ett läge, liksom mm. att, Så att man berättar att det är lika naturligt. Så, och då kanske i det här fallet barnet då, eller den ungdomen förstår att, jaha, ja, okej, okay, men de, de kanske vet lite. Mm. Mm. Min systers äldsta syster tog upp detta med i samarbete när jag kom ut. Mm. Då hade hon, deras barn, var små då. Och då sa jag gärna, då var det Magnus Karlsson och, Nej, så, och eh, Andreas, Andreas Lundstedt, de var på tv och var ett par då. <gör> uh -huh. Och då sa den minsta dottern, men mamma titta vad äckligt, de pussas ju. Och då säger min systers äldsta son och sa, det är inte äckligt, är äckligt, morbror Tommy är faktiskt mm. också som dem. Mm. Det är inte äckligt, de är, han är bara lite konstigare än oss andra. <laughs> Mm. Sen kan jag ju säga det att barn tycker ju det är äckligt när man pussas över ja, ja, ja, det, det, det är jag nog ty... bra att ha en, som ja. du säger, en konversation och mm. en öppenhet att, att man mm. tar det naturligt. Jag tänker, vi har pratat mycket om rättigheter och skyldigheter. Det vill säga. Vad tycker du saknas fortfarande i samhället för rättigheter för homosexuella? Men ett exempel är ju som att lämna blod. Mm. Vi får ju inte lämna blod vid homosexuella människor. Inte om man It lever. Alls. Nej. Nej, det stämmer. För då måste man avstå från sexuellt umgänge i ett år. Det är ju jättekonstigt. Och det tycker jag att det är helt absurt. Mm. Det måste vara någon gammal fördom ja. då. Eller när det fanns... Om det var större risk för HIV-smitta mm, kanske. Mm. Eller vad kan det ha varit sedan? Mm, det har varit, ja. Ha! Ja, det är konstigt. Jag, jag tänker lite det på det. adoption också. Även om det inte kanske blir aktuellt för er så... Där är det väl många länder också då som säger nej mm. utan att veta egentligen. Utan de bara säger generellt nej till ett samkännat par. Mm. Och sen tiden, det tar oerhört lång tid. Det är lite lättare för homosexuella tjejer mm. som lever i ett par mm. än för killar. Och jag vet inte riktigt vad det bottnar i. Men jag får känslan av att det är lite tuffare för oss homosexuella. Och jag här ligger nog att... De ska vara rädda för att barnen ska bli ännu mer utsatta. Mm. Mm. Kan du känna ibland att du har en slags skyldighet att alltid stå upp för homosexuellas rättigheter och prata om det? Kan du bli trött på det? Att jag behöver inte gå någonting att stå upp för heterosexualitet till exempel. Mm. Ja, det händer ofta. Och jag är riktigt trött på För varför ska jag behöva förklara min kärlek? All kärlek är fin. Mm. Så varför ska jag behöva det är ingen skillnad med den att vi lever två män mm. istället för en man och en kvinna. Mm. Mm. Nej, det är just sånt som blir så konstigt då om man ska kalla det en minoritetsgrupp att, att det kommer före själva människan. Mm. Att man det måste på något sätt ingå i presentationen av dig för annars... Och det, så är det ju inte. Man förstår ju vem du är om man, när man träffar dig, oavsett om man vet det eller inte, eller får reda på det. Eller, det ska ju liksom inte ligga som ett filter Nej. i kommunikationen där. Så. Vad tycker du, är Malmö en bra stad? Finns det en hbtq-rörelse här och fin, finns det nätverk? Och... Ja, det gör det. Och sen har vi närheten Köpenhamn. Ja, Köpenhamn är ju en helt magisk stad. Mm. Där känner jag att... Där vågade ni gå och hålla där, hand om Där så. skulle jag, utan att tveka för att det är en extremt hbtq stad. Då får mm. vi danskarna lite kväll för det då. Mm. Malmö också. Om jag jämför mot Östersund, det är ungefär som att det är två olika länder. Mm. <laughs> Vad har du för planer nu med, med bloggen och i övrigt med ditt jobb och så? Bloggen kommer jag fortsätta med. Jag älskar ju skrivandet. Mm. Och faktiskt röra om i grytan lite och fortsätta kämpa för alla dessa unga människor mm. som har det jobbigt. Jag vet vad de går igenom och det är en stöttande. Om jag kan finnas kanske en person och hjälpa den personen att våga komma ut mm. så gör det mig jätteglad. Och sen fotograferar du väl mycket? Ja, jag fotograferar. Jag har haft företag som fotograf. Mm. Det la jag ner på grund av tidsbrist. Mm. Till vardags jobbar jag som skötare inom slutenvården inom psykiatri. Ja. Och om en månad så ska jag äntligen gå tillbaka till barn- och Jaha, just mm. det. Vad känner du där? Att du, finns det något du kan erbjuda med, med din bakgrund? Till exempel med dina fostersyskon att du kan ha en förståelse? Ja, det kan jag och att det är faktiskt jättemånga barn och ungdomar som kommer in till psykiatrin på grund av sin rädsla för sin sexualitet och mm. hur de ska hantera det. Och där har jag fått mycket beröm tidigare när jag jobbade på barnpsyk mm. att jag som homosexuell jag vet vad jag vågar säga ja, just det. utan att gå för långt. För att jag själv varit i samma sitt som dem mm. med deras känslor. Och där kan man locka fram lite mer eller och skapa en trygghet hos dem. Och ja. så kan det lösa upp mm. lite och, vi, och visa att det är inte farligt att komma ut. Nej. Man kan få höra ett och annat ord, men inte mm. det är det fel. Problemet ligger hos den människan. Absolut. Det tycker jag att vi ska skicka med att eh, försöka se varandra som, som människor i första mm. hand. Och eh, att acceptansen är så viktig. Mm. Tack snälla för att du ville vara med i podden och berätta och så följ Tommy på Tommy Tott. Mm. Helt enkelt. Man bara söker Tommy Tott så, så kommer du upp. Jajamän. Och så får du hälsa sjömannen när han kommer tillbaka i början av 2019. Hoppas att det blir ett fint år för er Han sjunger den här elvislåten I'm dreaming of a white person. Är hälsar säga att han ska sjunga. Ja, ja, det är bra. Tack så mycket. Tack, Tack själv. Hej hej. hej. Tack Tommy för den inblicken i ditt liv. Mm. Jag trodde att Helle skulle smuggla med sig Chanel för hon blev så förälskad i henne. <laughs> ja, just det. liten hund. Ja, jättetråkigt att höra att han har blivit attackerad. Jag tänker ju i min, mitt sin att det är väl ingen som gör sånt nu för tiden. Men det är det ju. Mm. Och det är en verklighet för många homosexuella att bli trakasserade och även då fysiskt attackerade av människor som inte verkar ha många hjärnkällor som samarbetar. Nej, att de inte kan gå på stan och hålla varandra i handen. Det är ju jättekonstigt tycker jag också. Vad är det som händer i människor som blir så provocerade av andra människor att de måste liksom gå fram och slå på dem? Mm. Jag fattar inte det. Nej, det är mycket man inte kan förstå. Men vi hoppas ju att det ska bli bättre så att alla kan visa sin kärlek. Mm. Vi har ju haft veckans frågor på Instagram nu några avsnitt. Ja, men nu i och med mitt nya projekt att jag ska... Lägga ut varje dag hur det går för mig med min viktminskning och mm. träningsresa, hälsa och grej. Så blir det lite för mycket för mig att göra det andra också. Så det är lite paus i det. Ja, det beror väl lite på också att jag är dålig på att komma på frågor. Det blir kanske en i veckan som jag kommer på. Ja, precis. Jag sa inte det, men du sa det så fint. Jag erkänner Men jag tänkte att vi kan väl ta det som jag tycker är jättespännande och kul. Och det är att vi håller på att lära oss barnkonventionen det här mm. året. Kan du den tredje artikeln? Jag tänkte säga att jag kan de två vi har lärt oss. Ja, då får ja. jag höra dem. Eh, barn är barn, nej, barn är alla människor som är under 18. Ja, det är rätt. Det är den, ja, det första, var den första artikeln i FNs konvention för barnets rättigheter. Ja, och den andra är att inget barn ska bli eh, diskriminerad eller orättvist behandlad. Ja, det kan man säga. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen ska diskrimineras. Precis. Mm. Och nu kommer den tredje som du ska lära mig som jag har inte lärt mig den än. Ja, denna vecka ska vi lära oss att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Ja, precis. Och det är ju faktiskt en väldigt viktig riktlinje när det gäller skilda föräldrar och... Mm ombildade föräldrar och föräldrar som flyttar. Ombildade föräldrar, hur är, blir föräldrar något annat då? Ja, faktiskt, jag blev mycket lyckligare <laughs> när jag skilde mig. Men det var inte det jag skulle säga, utan jag tänker att det handlar ju inte om att föräldrarna ska ha det bra, utan det handlar om att barnet ska ha det bra. Mm. Så alla beslut som fattas, liksom var, var ska barnet bo, så handlar det inte om att jag som mamma och någon annan som pappa ska ha 50-50, utan det ska handla om vad som är bra för barnet. Är det bra för barnet att flytta om en förälder bor på ett ställe som är långt från skolan till exempel. Mm. Det kanske inte är bra för barnet. Eller om barnet kanske faktiskt inte mår bra i kanske en ny familj som den inte trivs i. Då handlar det fortfarande inte om att föräldrarna har rätt till att ha barnet varannan vecka. Utan det handlar om vad barnet behöver och vad barnet mår bra av. Mm. Och sen även då alla statliga beslut och alla kommunala och regionala beslut som rör barn ska tas då med barnets främsta för ögonen. Och det finns lite i nästa veckas artikel som ni ska få en liten försmak på också tänkte jag. Men vänta, jag vill, jag vill suga på den här först innan jag lär mig okay. en ny, säg den igen. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Jag tänkte, hur, gör man, hur tar man tillvara på den artikeln på familjenivå. Det krockar ju lite, kan jag tycka- för att samtidigt så säger vi ju att- det är föräldrarna som bestämmer i en familj. Och det tycker jag fortfarande att man kan hålla på. Man kan inte lämna över avgörande beslut till barnen- för det är inte säkert att det är bäst för dem. Nej, men det var det jag tänkte också- att vad barnen vill och vad som är bra för barnen- är inte alltid samma sak. För hade det varit att barnen fick fixar de vill alltid- så hade det ju blivit lätt kaos. Godis sju dagar i veckan och sova hela dagen och vaken ja, hela natten och sådana där saker. Det tror jag också. Utan att man som beslutsfattare på hög nivå då, om man liksom är, har man som har sådana regerings eller vad det nu är, och på liten nivå i familjen, utgå från vad är bra för barnet när man fattar beslut. Gör vi det, tycker du, i vår familj? Ja, det är en bra fråga. Jag ska, jag ska känna efter. Nästa gång jag ska fatta ett beslut så ska jag faktiskt stanna upp lite och tänka för vem skulle jag fatta beslutet och om det är bra för barnet. Och jag tänker också att det som är bra för familjen i helhet kan också gagna barnet. Så vi kan eftersom vi är sex individer i vår familj så kanske inte allas bästa alltid kan komma till 100 Men vi hoppas ju att landa landar någonstans på 90 procent i alla fall. Mm. Och det känns som att. I vardagen under barnveckorna så handlar det mycket om att barnen ska må bra. Tycker jag att ja, vi har den inriktningen. Jag vill ju gärna som till exempel att vi sitter ner tillsammans och äter. Det är inte bara för att jag tycker det är så himla mysigt utan jag tror ju att barn mår bra av en viss rutin. Ja. att vi samlas som familj och äter ett måltid om dagen. Och, och de flesta regler, det är ju som man säger till barnen. Jag gör det här för ditt bästa. Mm. <laughs> så att, men man kan ju kanske som vuxen ibland bara reflektera över vad det är man menar med när man säger att man gör det för barnets mm. bästa. Eller man gör det av ren gammal vana eller så. Så kan det nog vara. Mm. Och som sagt, nästa vecka, där kommer det en liten vidare utveckling av det här.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 Men det får vi prata lite mer om nästa vecka. Ja, och därför är det till exempel viktigt att barnkonventionen blir lag så att den inte bara är en rekommendation. Så i framtiden så kommer till exempel då Sverige som antar den här lagen inte kunna smita undan på något sätt. Spännande. Mm. Då får vi väl gå över till veckans lilla spaning och lilla diskussion. Ja, och spaningarna är ju som allting annat. Det åligger ju mig att komma fram till det av någon anledning. Jag skyller på att jag sköter alltid tekniska kring podden. <laughs> Okej, okay, jag tänkte att du skulle skylla på någonting, men just det jag tänkte jag inte. Okay. Jag tänkte att vi skulle prata om att vara bonusförälder. Backa eller gasa? Ja, det beror lite på vad du menar, men... Spontant så säger jag ju att man kanske måste göra både och. Då står man ju still om man Nej, både backar och gasar. Man, min grundinställning är ju att man måste gasa för att det ska hända någonting. Jag måste ju ta mig in i den familjen som har funnits innan jag träffar er. Mm. Jag kanske ska utveckla min spaning. Ja. Så att du är med på vad jag tänker. Jag tänker så här. Man är en bonusförälder. Man kommer in i en familj med hull och hår. Man tänker, yes, jag är en vuxen. Jag ska vara en resurs. Jag ska finnas där. Jag ska vara kompis. Jag ska vara förälder. Jag ska fixa. Jag ska underlätta för min partner. Jag ska minsan visa att jag är fullfjädrad förälder, precis som den andra. Och så gör man det efter bästa förmåga och är faktiskt väldigt bra och duktig och rekorddelig. Men så får man liksom ingen respons från barnen. Man får så här suckar och stön och om man säger till så är det ingen som lyssnar och, och man kanske ger och ger men känner att man inte får någonting tillbaka och man kanske till och med får lite skit tillbaka man kanske har bonusbarn som bara jag hatar dig eller du är inte min mamma eller hela den här grejen mm. ska man då backa lite eller ska man tänka this too shall pass och bara köra som om, om jag vill säga. nej men köra på det stilen som man har. Och då tänker jag ge dig två utgångspunkter. Och det ena är ju som väldigt många säger, även många experter, att eh, nej, men då ska man backa lite och kanske skaffa sig en egen hobby och eh, inte vara så på, om man säger så. Det är den ena. Och sen så Aha. kom från det andra hållet då kan man tänka att Ja, men det är ju lite så vad förälder. Det är ju lite otacksamt och eländigt, även som biologisk förälder. Man har barn som man, man ger och ger och kämpar och kämpar och ändå så kanske man bara får en sur blick eller en suck eller någonting tillbaka. Mm. Den här första inställningen, att backa, den har vi till exempel hört när Moa Hängren berättade. Där blev det så jobbigt i relationen mellan hennes sambo och hennes son. Att de till slut valde att flytta isär och bli särbos. Och då träffades de ju fortfarande men bodde inte ihop. Och sen när sonen blev så gammal att han flyttade hemifrån. Då blev de sambos igen. Mm. Och det är ju, tycker jag starkt att relationen kunde hålla. Trots att de backade så långt så att de flyttade isär. Och det tror jag inte passar mig. Jag tror att jag vill fortsätta enligt vårt koncept som är då som om. Jag tror att det kan vara ekonomiskt svårt och även praktiskt svårt att hitta två boenden dessutom. Jag tror faktiskt att det hade varit en fördel i vissa fall att liksom kunna sära på sig lite och bo på varsitt håll. Men som i Varby hade ju varit helt omöjligt. Mm. Att... Men då tror jag att behöver man en paus från varandra som par så får man göra det på andra sätt. och får man åka på egna små utflykter eller träffa andra kompisar men fortsätta bo ihop. Och om det sedan beror på att det skaver i bara den vuxna relationen eller att något av barnen är inblandade så, så tror jag att man kan lösa det ändå. Däremot så skulle jag inte vilja säga att om man märker att man inte får så mycket tillbaka från sina bonusbarn så kanske man inte ska gasa på och bli ännu mer Påträngande. Men jag tänker lite så som du sa att barnen kan ju vara trötta även på dig som biologisk förälder. Ja, kanske månsamma. inte gasa på utan snarare härda ut. Ja, men jag, jag ligger kvar på min nivå och tycker att det är fortfarande mitt ansvar att se till att barnen mår bra och klarar av skolan och har något att göra på fritiden. Och, och då vill jag ändå finnas där sedan... Så jag vill inte backa, men jag vill ju inte vara för påträngande heller. Men de ska veta att de kan liksom inte få bort mig från familjen. Jag är här för att stanna liksom. Och, och det vet de ju... Det lätt hårt. Nej, men nu, nu vet de ju att vi ska gifta oss i september också. Så att det är inget tillfälligt detta. Utan de får lära sig att acceptera mig och jag får lära mig att acceptera dem. Och så har du ju redan utvecklats en ömsesidig uppskattning tror jag i alla fall från min sida till barnen och alla barn är olika på sitt sätt också och de är i en ålder när de kan ha många tankar om, om livet som kan vara jobbiga också Jo men jag tänker lite liksom dig där för att som, som biologisk föräldrar så tycker man ju också att livet är ibland bara nej orkar inte men man tänker ju aldrig nej men jag ska backa som mamma nu tänker jag att det var mamma ett tag här och i våran som om så gäller ju det en bonusförälder också. Men jag tänker att vi kan ta in barnkonventionsgrejen uh, där. Vad är barnets bästa? Är det att man som vuxen backar eller är det att man står kvar? Och jag tror ju på att stå kvar är en bra sak. Precis som du säger, inte pusha men visa att jag står kvar. Jag finns här. Mm. För att det är nog många barn i skilsmässor och annat som har tvilar på att de vuxna ska stanna kvar- och därför är jag tror det är extra viktigt som en bonusförälder att stå fast i stormen och visa att jag finns här för dig, även om du hatar mig just nu. Jo, men så kan det ju vara. Barnen har ju då gått igenom minst en skilsmässa. Mm. Och vissa barn kanske har haft en annan bonusförälder som, där det också relationen har tagit slut. Och då är det klart, då blir de osäkra, då kanske de inte vill öppna sig för de tänker att ja, men det är ingen idé att jag har en relation till en vuxen man eller kvinna som sen ändå kanske kommer att flytta iväg. Det så finns ju väldigt mycket den, sånt. Ja, kontinuitet och, och sen att jag i mig själv att jag inte är en person den ena veckan jättesträng och den andra personen är jag jättesnäll och, och flummig eller sådär och inte sätter gränser utan jag måste hålla min linje. Fast du är ju det. Du är ju sträng och flummig. <laughs> <laughs> ja kanske men då är jag väl det varje vecka i så fall sant Ja ha, men det var vår lilla korta diskussion och Nu ska jag ju då dra ihop säcken som jag alltid brukar göra Bonuspappan Martins tips är att stå fast Inte backa för långt men inte heller pusha för hårt Utan vara sig själv och absolut aldrig kränka barnen, inte inkräkta på deras område. Vill de vara i fred så ska de ju absolut få vara det. Men då ska de ändå veta att är det någonting som de behöver hjälp med så är det ju bara att säga till mig. Det är bara att knacka på eller mässa eller så. så finns jag ändå där. Mm, det är fint. Och tycker ni annorlunda eller om ni håller med så får ni gärna höra av er. Vi finns på många olika ställen, exempelvis på Instagram, bonuspappan.plusmamman eller på Facebook, där heter vi också Bonuspappan och Plusmamman. Och där finns ju Bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Där kan man ställa frågor och få svar. Mm. Och vi är ju inga experter. Vi utgår ju bara från hur vi har det i våran Bonusfamilj. Och vi är jätteintresserade av att höra hur ni har det i era Bonusfamiljer. Så fortsätt att skriv till oss på bonuspappan.plusmamman.gmail.com Jag läser i mån av tid och svarar alltid. Ja, jag tror faktiskt att vi har lyckats svara på alla mejl. Om de inte har kommit fått. bort, liksom. Så har ni inte fått ett svar så är det inte för att vi dissar er. Utan då har den kommit bort i tekniken på något sätt. Så skicka igen i så fall. Mm. Nästa veckas gäst ska vi ju avslöja. Och det är Åsa Karlsson. Hon mm. jobbar på TV4 i Stockholm. Bland annat med att boka gäster till Malou efter tio. Mm. Det är nästan lika stor säkerhet... På TV4-huset som det är på ambassaden hade jag säga att man fick checka in och få lite skylt och satt såhär sekurta snubbar där och ja, så det. vad är ert ärende? Mm, sen satt vi och snackade i restaurangen där lite om Åsas resa då för att i princip samtidigt när hon blev bonusmamma och sambo så blev hon även gravid. Mm. Det är ganska spännande att vara en hormonfylld boll av graviditet. Plus försöka lära känna en ny liten människa. Så det ska bli jättespännande att få lyssna på den intervjun. Det blir nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat. Och glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Hej då! Nu ska jag gå ut och gå. Ja, just det. Fixar du lunchen? Ja pannkakor, tror jag. Det var sagt. Och lite soppa. Mm, inte bestämt vilken soppa händer. Bara inte bli soppa av hela lunchen. <laughs> du är så rolig. Nej, hejdå.